Buonasera e buon ascolto, ancora Entropia Massima, oggi torniamo a parlare di informatica e in particolare Buonasera a tutti e a tutte gli ascoltatori e ascoltatrici della radio, questa sera parliamo di, di tecnocontrollo e di forme di resistenza che possiamo mettere in atto eh, per contrastare il controllo totale verso il quale andiamo e che si eh, realizza attraverso gli strumenti informatici, quelli delle reti di telecomunicazione un tema che abbiamo già trattato in altre puntate e che oggi vogliamo ricapitolare visto che ci avviamo alla conclusione di questo ciclo di trasmissioni George Orwell aveva pubblicato nel 1948 il romanzo 1984 ci descriveva un grande fratello, questo braccio di un potere di un regime totalitario. Nel libro ci sono contenute visioni veramente lungimiranti che a, a leggerle oggi fanno rabbia perché non hanno trovato ascolto o non a sufficienza forse. La situazione in cui ci troviamo non è molto diversa da quella che descrive Orwell nel suo romanzo. Ma un, una cosa non poteva, non poteva eh, all'epoca prevedere e cioè che questo regime totalitario, eh, fosse oggi intrinsecamente legato con una liberalizzazione. Questo è veramente curioso e Orwell probabilmente eh, sarebbe curioso oggi di, di, di vedere. Infatti Orwell politicamente ha seguito una parabola, no? per cui come socialista e anche partecipante alla guerra di Spagna dalla parte dei repubblicani E passa poi a posizioni sostanzialmente di destra e quindi immagina eh, questo 1984 in un regime comunista, eh, estremamente oppressivo, ottuso eh, e anche profondamente violento nei confronti delle persone. Quindi eh, è vero che ha avuto una visione in qualche modo profetica, ma eh, paradosso della storia questo... Regime totalitario ha assunto le sembianze di un regime estremamente libero, e, come quello in cui viviamo, diciamo, quello occidentale eh, industrializzato avanzato, eh, in cui appunto il controllo assume delle forme che ricordano, chiaramente non esattamente nei particolari, ma insomma nella filosofia e nella. Eh, pervasività quello che immaginò Orwell eh, ormai oltre 60 anni fa esatto è proprio questo l'elemento che ritroviamo oggi, la pervasività le tecnologie utilizzate per controllare in modo capillare le persone, le loro vite, le loro azioni per tenerle sotto controllo e la cosa interessante che possiamo analizzare oggi, che possiamo vedere oggi è che tutto questo avviene in un contesto cosiddetto liberale no? di liberalizzazioni e quindi il tipo di controllo che viene esercitato è se vogliamo ancora più sottile e subdolo perché quello di un regime totalitario se vogliamo è scontato eh, mentre quello che viviamo oggi è più difficile da evidenziare eh, nel, eh, nella realtà di oggi eh, vediamo come eh, le soglie che ci sono tra tra i diritti e i doveri di chi, di chi naviga in, in, in rete non sono più chiare eh, anche le soglie stesse tra informazione e pubblicità è un, è un miscuglio eh, in cui eh, la profilazione degli utenti è funzionale a, a un sostegno ai consumi che passa attraverso pubblicità mirate e sempre più invasive eh, l'utilizzo di, di mezzi statistici è un'altra caratteristica Uh, inquietante che, che Orwell non aveva, non, aveva, uh, non aveva previsto, questa volta da un punto di vista tecnico e non politico ovvero lui pensava che il grande fratello fosse un occhio che potesse osservare uh, quello che accadeva mh, in tempo reale e quindi si trattava di uh, quello che, che viene fatto con, uh, con la sorveglianza tramite, tramite telecamere Mi viene in mente un'altra cosa, ehm, c'è quella ehm, orribile, secondo me, trasmissione che ormai dura da una decina d'anni che si chiama Grande Fratello. E ehm, questo è un altro tipico esempio di come eh, il, il potere, la propaganda, la cultura dominante, eh, stravolge, mistifica, cambia di segno a eh, alcuni episodi o concetti o storie del passato, no? Quindi Pensate un po', per milioni di persone che non hanno mai letto il libro di Orwell, il Grande Fratello in realtà è una situazione di, di guardoni, in cui sostanzialmente gli spettatori sono guardoni di gente che volontariamente si mette all'interno di una casa chiusa. Quindi molto lontano da quello che aveva preconizzato Orwell, ma il messaggio è... Questo è il grande fratello. Anche... Mi viene in mente l'altra cosa classica, ma che eh, molti, soprattutto giovani, non, sicuramente non sanno, è quando il potere parla di anni di piombo. Allora è passato purtroppo anche a sinistra il concetto che gli anni di piombo in Italia sono gli anni 70, gli anni che vengono visti anziché come chi li ha vissuto può testimoniare come un'epoca di grandi trasformazioni, grandi anche speranze, grandi slanci e sicuramente anche grossi scontri, anche anni di sangue certo, ma gli anni successivi non è che lo sono stati di meno. Ebbene, la parola la frase anni di piombo viene da un film di una famosa cineasta tedesca, Margarete Fontrotta, che fece appunto un bellissimo film che si intitolava anni di piombo, ma... era riferito agli anni 50 in Germania, dove come una cappa di piombo, politica e sociale, chi aveva idee diverse dalla destra dominante, eh, esemplificata dal eh, cancelliere Der Kanzler eh, Adenauer, alleato di ferro degli Stati Uniti, ebbene in quel film si capisce qual era l'atmosfera di quegli anni e come i giovani, giovanissimi ragazzini di, di quell'epoca, nati in quell'epoca, poi nella contestazione al sistema arrivarono anche alla lotta armata. Anche qui stravolgimento totale della storia e in questo caso anche de, di un'opera culturale di una grande regista. Certo, anche proprio del significato stesso della, della parola anni, della, insomma dell'espressione anni di piombo. E, e, inoltre eh, la volontarietà con cui le persone... entrano nella trasmissione, nella casa del Grande Fratello, di cui vi parlavi. È un altro elemento veramente importante, perché in effetti quello che sta succedendo oggi è che sembra che le persone volontariamente eh, si facciano osservare. E penso ovviamente a tutti i sistemi i social network che oggi si stanno diffondendo in maniera sempre più, insomma, invadente nelle nostre vite, purtroppo. e a come le persone veramente, forse inconsapevolmente o forse anche per un piacere di essere guardate, non lo so, non so bene perché, però di fatto si stanno concedendo volontariamente al grande fratello, quindi in qualche modo anche quella trasmissione sottolinea questo, uh, questo elemento. E inoltre in questo, in questo momento in cui da una parte ci dicono che siamo in un mondo libero, in un mondo fatto di liberalizzazioni, non in un regime totalitario, eh, dall'altro eh, ci sono eh, c'è un una sostanziale ignoranza tecnologica eh, che non riguarda solamente insomma, le nostre parti, è un po' generalizzata, eh, in più... Se vogliamo fare un discorso più globale, possiamo anche parlare di divario digitale che ci può essere tra paesi eh, con un PIL più alto e paesi con un PIL più basso. Quindi la, la situazione è veramente, eh, non è così netta. È difficile eh, prendere delle posizioni in questo momento. Ci sono delle sfumature che riguardano le differenze, le diversità, eh, chi ha e chi non ha, e anche l'ignoranza tecnologica non contribuisce certamente a rendere la situazione. Eh, più, più chiara sulla presunta libertà di scelta mi permetto di suggerire per chi non la conoscesse gli scritti di Noam Chomsky eh, statunitense, ebreo, antisionista eh, linguista, docente di linguistica ma soprattutto noto come politologo, filosofo della politica ecco lui dice a proposito del sistema vigente negli Stati Uniti d'America ormai da mh, beh, forse più di un secolo la falsa alternativa tra i due partiti democratico e repubblicano e con um, l'analisi puntuale di una serie di casi, una serie di situazioni dice in realtà al pubblico uh, vengono proposte delle false alternative perché tutte quelle che sarebbero uh, pericolose o antitetiche al sistema vengono accuratamente escluse dal novero delle possibili scelte, vengono tenute addirittura nascoste, no? come se non potessero esistere alternative di questo tipo e fa una serie di Di esempi molto chiari, comunque essendo nella migliore tradizione anglosassone, molto sintetico e molto chiaro nella sua esposizione, è una lettura, diciamo, la possibilità di chiunque, anche chi non ha una preparazione politica o filosofica. Quindi mi, mi sembrava il caso di ricordarlo perché anche in Italia sono stati tradotti molti i suoi libri e direi che è ancora molto attuale, insomma, anche se è anziano, ancora vivente. Quindi. <ride> e, poi, e poi, scusa se, se non. Uh... Se non si dà spazio a delle alternative eh, come tu hai detto che possono essere pericolose per lo stato quo, se le, quelle che si spacciano per alternative si assomigliano, beh, a me sembra che questo sia molto vicino a un regime totalitario. Quindi è, un, è una beffa quella in cui viviamo. Di fatto, è un regime totalitario, è solo che non riusciamo a, a rendercene conto, no? se vogliamo. I, i mezzi con i quali siamo oppressi sono diversi. da quelli classici, ma è ovvio, è ovvio che il sistema ha la capacità di rigenerarsi, di mutare forma, di adattarsi alle situazioni, di superare eh, le resistenze che, che vengono dal basso e quindi come potremmo noi accorgerci oggi eh, di quello che sta succedendo? Probabilmente i nostri posteri lo sapranno. C'è chi ha usato il termine colonizzare le menti eh, e infatti... Quando chi parla di decrescita dice anche che bisogna decolonizzare l'immaginario, ecco, un po' mi sembra che sia questo l'argomento. ritorniamo in diretta a Onda 87.9 in FM, entropia massima, ricordiamo il numero di telefono per chi volesse partecipare alla trasmissione 06 49 17 50. È importante eh, ricevere telefonate, vi invitiamo a farlo questa volta come tutte, ma questa volta in particolare perché il tema merita di essere discusso, eh, anche perché questo fenomeno dei, dei social network no, che sono che sono esplosi ultimamente, eh, ha richiamato l'attenzione anche dei media mainstream su, sul problema del, del tecnocontrollo legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Eh, certamente non sono argomenti nuovi, non è, non è certamente Facebook che ce l'ha presentato come, come tema, quello della violazione della privacy e eh, del controllo sulle vite delle persone. Però eh, il fatto che si diffonda ci aiuta a poterne parlare sempre con, con più persone. Eh, la percezione del rischio in questi casi è piuttosto scarsa eh, nonostante, nonostante in effetti eh, l'esplosione le, dei social network in qualche modo eh, sta, eh, sta facendo sì che, anche, che un po' tutti se ne, se ne rendano conto Beh, mi viene in mente una cosa che forse Uh, verrà in mente anche a molti di coloro che ci ascoltano uh, si potrebbe dire però quello che è successo nei paesi del nord Africa è uh, e gran parte merito anche di questi nuovi network ecco intanto la situazione del controllo da noi e da loro è, era e ancora è sostanzialmente diversa quindi a parità di mezzo di comunicazione C'è una diversa situazione, quindi diversa necessariamente è la valutazione. Sì, da un lato. Dall'altro, anche volendo ragionare per astratto, no? spesso è una delle, delle argomentazioni che, che vengono portate, diciamo, quando si fanno questo genere di discussioni, e cioè il fatto che Facebook i social network possano essere utili alla lotta. Ehm, questo, diciamo, da un punto di vista esterno. può essere anche vero senz'altro avere uno strumento che ti consente, consente di raggiungere molte persone è uno strumento che, che ti può aiutare nella lotta quando però ti sono vietate e qui torniamo alla situazione di delle dittature intese nel senso tradizionale del termine vigenti in Nord Africa vedi Tunisia vedi Egitto quelle che sono state rovesciate ma Anche gli altri paesi, Marocco, Algeria, la stessa Libia, non parliamo poi dei paesi del Golfo Persico, a cominciare dall'Arabia Saudita, in cui Vabbè, sarà una stupidaggine, ma per dare il segnale le donne non possono neanche guidare le automobili perché rischiano di essere frustrate per, per questa cosa. Certo, l'arretratezza eh, di, di, di questi paesi dal punto di vista dei diritti, dei diritti civili sicuramente va, uh, va messa in conto. Ma io voglio andare anche oltre. Esistono strumenti diversi eh, con cui ci si può facilmente cimentare e che possono garantire sia da noi da loro eh, un modo ugualmente potente o forse addirittura più potente di raggiungere e di diffondere le persone che però non è prono a un controllo statale, cioè ci si sottrae al controllo statale, di che cosa sto parlando? Facciamo il caso specifico dell'Egitto il 27 eh, gennaio quando eh, ormai era esplosa la, la rivolta eh, il governo egiziano decide di chiudere i nodi del, di comunicazione con l'esterno del paese. E dunque utilizzare Facebook, utilizzare Twitter, utilizzare uno qualunque di questi social network, incluso quelli di Google e tutti i servizi di Google, diventa impossibile per eh, il cittadino e la cittadina egiziana. Ehm, questo perché si è, ci si è rivolti a un tipo di tecnologia che accentra eh, i dati In, in poche mani e in particolare in mani esterne al paese mentre invece utilizzando un sistema orizzontale peer to peer, paro a paro o anche le mail banalmente utilizzando sistemi email mail eh, si, si riesce a eh, resistere a un tipo di attacco di questo genere quindi attenzione a, non, non si sta diciamo, eh, dicendo che non si debbano utilizzare i computer o le reti tutt'altro, usiamole, usiamole tanto ma usiamole bene Questo è il discorso. Vorrei che tu chiarissi meglio però il concetto di eh, struttura centralizzata e struttura statale, perché, per esempio, nel caso di Facebook o Twitter eh, si potrebbe legittimamente dire: ma no, non è né statale né centralizzata. Non è statale, certamente sono aziende private, ma è centralizzata perché eh, i servizi che offrono sono dei punti che vengono raggiunti da milioni eh, ormai. centinaia di milioni di persone nel mondo e dunque i dati vengono raccolti e gestiti da un unico soggetto e questo è il problema dei social network non, non, a, altro. non appare così però diciamo a chi eh, entra a far parte di, di, di, questo, di questa grande rete appare tutto molto orizzontale appare tutto molto libero e quindi questa centralizzazione è mascherata o no? Eh, ma immagino di sì immagino di sì eh, Qualcuno obietta, beh, però, se tu configuri il tuo account su Facebook in, un, in modo tale eh, da non consentire ad altri di vedere i tuoi dati se non da te autorizzati, la tua privacy è salva. Niente di più errato, niente di più errato. Perché ci sarà sempre il signor Mark Zuckerberg, no? che è il padrone del, di Facebook, eh, dell'impresa e, del, e del servizio web, che quei dati ce li avrà. Cioè noi ci stiamo rivolgendo a un terzo, questo è bene, è bene chiarirlo, cioè un terzo privato, ok non statale, d'accordo ma pur sempre un terzo, è un terzo potente che gestisce i nostri dati. Quindi non è vero che è orizzontale, non è vero che abbiamo la possibilità eh, di, di proteggerci configurando opportunamente il programma. I nostri dati ce li ha qualcuno, anche nel caso più restrittivo. Allora facciamo l'esempio di l'utilizzazione da parte di un potere che per esempio resiste a una rivolta, no? che quindi finisce diversamente da Mubarak o Ben Ali, Questi non... magari un altro invece di essere rovesciato rimane in sella e quindi potrebbe chiedere al Zuckerberg di turno a questo punto se tu vuoi continuare a entrare nel mio paese eh, mi servono i nomi di certe persone, mi servono... ecco questo... Non, non è nel, nella coscienza comune no? e invece ci sono casi già eclatanti che sono avvenuti negli ultimi anni citiamone alcuni recentemente ehm, un giornalista ehm, indipendente francese un blogger eh, ha fatto una inchiesta sulla barilla e in particolare su alcuni, eh, alcune coltivazioni eh, controllate dalla barilla e che servono alla barilla per produrre Eh, non so cosa biscotti merendine non ne ho idea eh, e ha, ri ha rilevato che scusa coltivazioni non in Italia eh, non ti saprei dire se no. sono in Italia o no, no. Mm -hmm. ma non è importante se, se, è più importante quello che, mm -hmm. che è successo dopo e cioè eh, diciamo lui ha, ha, ha rilevato che in questi campi c'era sostanzialmente ehm, dell'amianto Ok, quindi ha fatto una ricerca di questo genere, un'inchiesta di questo genere, e ha reso pubblica eh, la, sua, la sua ricerca sul suo blog. Ora si dà il caso che il suo blog fosse ospitato o stato, eh, quindi in hosting, come si dice, presso Aruba vecchia conoscenza. Per i compagni e le compagne. Già ci aveva fatto uno scherzetto nel 2006 con autistici. Ebbene, cosa è successo? Che la Barilla non gradendo. Eh, diciamo l'inchiesta portata avanti da questo eh, blogger ha chiesto ed ottenuto evidentemente, evidentemente con il pagamento di una somma, questo diciamo, lo dico come supposizione plausibile, ha chiesto ed ottenuto da Aruba di rimuovere il contenuto dal web, ora Non è importante l'inchiesta che ha fatto, non è importante se avesse ragione o avesse torto questo giornalista, eh, se, se è un cialtrone o se è una persona rigorosa, questo perde completamente di significato rispetto all'evento clamoroso che un soggetto privato chieda ad un altro soggetto privato che ha per cliente un blogger, Ok, quindi il, il blogger francese era cliente di Aruba e quindi come cliente paga. un Servizio e Aruba, come Aruba in... è un server Aruba, no? Eh, però... sì, è un, ser un, sì, un, un server, danno dei servizi di hosting online. no Quindi, pagando come minimo, ci si aspetta che se arriva una richiesta di questo genere si debba avvertire il cliente. Invece, questo non è stato fatto ed è stato semplicemente tolto quel contenuto online. Quindi, Barilla e Aruba hanno deciso che quel contenuto andava tolto. punto, Non c'è stata nessuna mediazione da parte della magistratura né, niente. Eh, pensiamo al caso di che ne so, una monarchia del Golfo che invece vuole eliminare una serie di attivisti che si sono hanno comunicato su un network. di questo tipo, un social network va dal padrone di questo e gli dici o con i soldi o con le minacce di arresto, dimmi chi sono questi, dammi i loro dati, io li devo raggiungere, poi li sbatte in una cella, li tortura, magari li ammazza pure E' questo è, è successo anche questo in Brasile, e cioè che durante azioni di polizia sia stato chiesto ed ottenuto da Google di avere dei dati relativi a delle attività criminali che lì stavano avvenendo ripeto, sospendiamo il giudizio su queste attività, non è importante in questo momento occuparci di questo fatto, non spetta a noi, non aspetta né a Google né a nessuno. No? Ebbene, queste persone sono state catturate in virtù di queste prove prodotte da Google in quel caso, quindi sono casi ormai... insomma che, che arrivano anche eh, diciamo nei, nei media mainstream sono casi che dobbiamo conoscere è necessario conoscere sì poi la frase che viene sempre ripetuta dal, dal potere no in particolare forse l'ordine ma se tu sei una brava persona non è niente da temere piccolo particolare se il potere ha deciso che quello che fai non gli va bene tu puoi anche essere sicuro o anche oggettivamente quello che fai è assolutamente giusto ma rischi lo stesso e rischi grosso certo, senza contare che si potrebbe rispondere se io sono una brava persona, perché mi vuoi sorvegliare? Che motivo hai di sorvegliarmi? No, e lo ribalti in questo modo la, la domanda impertinente No, e, e, ma citiamo anche brevemente il caso, il caso diciamo strano così parliamo anche di cose più vicine a noi e non ci sembra di parlare solo di regimi totalitari eh, o di paesi in via di sviluppo, parliamo proprio dell'Italia, 2006 Eh, un servizio a noi molto caro, a noi della radio eh, sto parlando dei servizi di autistici che forniscono email, caselle, eh, mailing list eh, servizi web, blog e, molt e molto altro gratis no? e con la garanzia che i dati non vengano tracciati quindi veng vengono cancellate le tracce di utilizzo di questi servizi a chiunque voglia spendersi eh, In, in attività diciamo, di lotta politica o anche di altro tipo, purché non si, non si tratti di ovviamente eh, espressioni fasciste, razziste, sessiste, Eh, beh, questo sono ovviamente escluse, ma a parte questo, e a parte chiaramente eh, i partiti politici, eh, i, le chiese, quindi il clero di vario genere che hanno già altri modi per finanziarsi, tolto tutto questa roba qui, dice ci rimane niente. Okay. No, ma... quello... rimane, rimane. rimane il come: quello che, quello che rimane ha la possibilità di avere gratuitamente e in modo eh, diciamo appunto senza tener traccia di quello che si fa dei servizi. Ebbene, il server di autistici si trovava ai noi. Eh, o stato, ospitato presso eh, Aruba, anche in questo caso, in quel caso lì è successo che c'era una sola casella email che doveva essere eh, oggetto di controllo eh, da parte della, della polizia postale per intervento della magistratura che aveva indicato in quella casella alcune attività potenzialmente criminali e quindi si doveva procedere a delle indagini. Si doveva quindi mettere sotto controllo una casella email. La polizia postale si è recata presso Aruba. e ha preso in consegna l'intero server con tutte le mail, quindi andando ad, arrivando alla vita di 35.000 persone, tra cui tanti di noi, eh, della radio e di tutto il movimento, che per più di un anno sono state ingiustamente e inspiegabilmente controllate dalla polizia. Aruba non ha chiamato il suo cliente, anche qui si tratta di cliente, Autistici, a dire guarda mi è arrivata questa cosa, non è stato fatto nessun tipo di chiamata, si è proceduto direttamente alla consegna di tutto il blocco nelle mani della polizia, sarebbe come se in un quartiere dove c'è un'utenza telefonica da tenere sotto controllo per indicazione di un'indagine della magistratura, si prendesse tutti i telefoni di un quartiere intero, immaginiamo, no? ovviamente Autistici ha subito tolto i propri server da ruba e ha iniziato un'altra un'altra storia, però attenzione perché sono cose che succedono nei nostri anni e dalle nostre parti nostre vite mano a mano si trasferiscono sempre di più sulla rete, le lobby di potere economico, politico, finanziario se ne accorgono, si avvicinano alla rete, cominciano ad aggredire il suo aspetto, tutti i suoi aspetti orizzontali che ancora per fortuna ci sono e mano a mano sostituiscono sempre le pratiche orizzontali con quelle gerarchiche. Chi si batte per i diritti civili in rete, per la privacy, Si trova sempre più marginalizzato dagli uni e dagli altri, dalle lobby di potere è ovvio, ma anche dalle persone che si affacciano nuove alla rete, ai suoi servizi, alle sue possibilità. Cosa si richiede in realtà? Cos'è che noi chiediamo con forza? Noi attivisti delle reti, ma penso noi tutti, compagni e compagne. Beh, Innanzitutto l'anonimato come diritto, cioè la possibilità di poter... Non essere identificati per scelta in determinate occasioni e per poter dire determinate cose. Pensiamo a quanto può essere difficile per un lavoratore denunciare eh, abusi che avvengono nel, nel proprio posto di lavoro, rischiando quindi di perderlo se identificato. Pensiamo a quanto può essere pericoloso eh, denunciare quello che avviene nei CIE o, o quello che avviene a Guantanamo. da parte di chi ha la possibilità di vederlo e quindi lo capiamo senza problemi che l'anonimato non è un vegliacamente nascondersi per lanciare dei sassi, ma è un difendersi. Ricordiamo anche i casi di quei dipendenti della Fiat che sono stati licenziati per aver espresso critiche al comportamento dell'azienda, in particolare di Marchionne, su siti, social network, eh, messaggi di posta elettronica quindi il potere sia esso politico e economico molto spesso sono strettamente collegati e non ha alcuna remora a, ad attaccare, a colpire chi si oppone quello che dovremmo poter avere tutti è una scelta su cosa vogliamo sia divulgato della nostra vita privata e cosa no Eh, noi, noi vogliamo poter vivere eh, in, in, un, in una rete in uno scenario eh, in cui non sia possibile per, per lo Stato o per altri soggetti che concentrano potere applicare una censura su quello che vogliamo dire eh, vorremmo poter partecipare a discussioni su argomenti sensibili senza essere identificati non vogliamo essere oggetto di profiling commerciale cioè non vogliamo che Chi raccoglie i nostri dati li utilizzi per poter mirare su di noi una pubblicità eh, su, su certe categorie di, di, di, di utenti, di clienti, di consumatori, una pubblicità più, eh, più potente. Eh, noi non vogliamo essere localizzati nei nostri spostamenti. Non ci interessa, non ci interessano gli argomenti che, che dicono sì, però con la privacy. con l'anonimato, sono possibili truffe, la, criminali la criminalità organizzata può fare business, tutte le, le tecnologie possono essere usate per scopi criminali. Questo non è un nostro problema, le forze dell'ordine hanno i loro mezzi per poterlo fare, non possono chiedere a noi di rinunciare ai nostri diritti o, peggio ancora, di farci eh, come dire, eh, parte dell'atrice rispetto a, a questo tipo di, di crimini. allora al momento la situazione non è rosea perché di fatto non esiste privacy in rete non esiste anonimato e quindi non è, nessuno è realmente libero di esprimersi cosa si può fare? diamo un messaggio positivo cosa si può fare? allora eh, ci sono dei, dei sistemi neanche troppo complessi che ci aiutano a mantenere la riservatezza sulle nostre comunicazioni. Sto parlando ad esempio della cripto criptografia. Ci sono strumenti sicuri, facili da utilizzare, che ormai, grazie al software libero e al Linux, possono essere installati all'interno del nostro client di posta elettronica. Il client di posta elettronica è quello strumento con il quale noi scarichiamo le email che riceviamo. Molti e molte guardano la propria email direttamente sul web. In quel modo non è possibile... Eh, agire per proteggere le proprie comunicazioni, invece scaricando le mail a casa e quindi bisogna utilizzare un programma idoneo, si può operare in che modo? Si aggiunge un, un plugin, cioè un programma aggiuntivo che si chiama Enigmail Enigma come Enigma Enigmail. Questo programma aggiuntivo ci gestisce per noi la crittografia e quindi ci fa sì che attraverso uno scambio di chiavi. Eseguito in un certo modo sul quale non entriamo perché non abbiamo il tempo, si possano trasmettere delle comunicazioni assolutamente riservate. E questo è un bel vantaggio. Altre possibilità sono eh, poter far pervenire delle comunicazioni autentiche, e cioè se Anna e Bruno comunicano, Anna invia un messaggio a Bruno, Bruno può essere sicuro che quel messaggio viene in effetti da Anna, si utilizza ad esempio quella che si chiama firma digitale ma non quella che ci propone lo Stato, quella che ci autogestiamo noi, proprio con l'utilizzo di queste chiavi e poi il terzo, il terzo obiettivo che possiamo raggiungere è quello dell'integrità del messaggio cioè da Anna a Bruno ci può essere un Carlo che interviene e maliziosamente cambia il contenuto della comunicazione e quindi quando poi il messaggio arriva a Bruno non è più quello che Anna voleva dire Queste tre, questi, tre, eh, questi tre obiettivi, riservatezza, autenticità ed, integri ed integrità della, della comunicazione, sono oggi alla nostra portata, ma vedo che si utilizzano veramente poco, anche tra eh, gli addetti ai lavori. E quindi più in generale possiamo parlare di, eh, di tutti noi compagni e compagne che facciamo parte del, dei movimenti. E invece secondo me vale la pena farlo. Eh, tant Ormai il software libero, e credo sia passato come concetto, vedo sempre più eh, tanti e tante che lo utilizzano, molti ci fanno anche un business, legittimo per carità, parlo ad esempio di Ubuntu, no? che ormai è diventata una distribuzione di Linux che consente davvero a tutti in modo semplice di poter subito utilizzare il free software. Bene, benissimo, we are winning, forse sì. cioè stiamo vincendo ma andiamo oltre proviamo a dotarci di questi strumenti non ne parla nessuno sono pericolosi pensate che quando nel 91 furono eh, distribuiti da Zimmerman che è uno dei primi che se ne è occupato della diffusione di questi strumenti lui è stato perseguito dal governo degli Stati Uniti per tre anni lui e i suoi collaboratori che avevano scritto il software e gli Stati Uniti vietarono al software di uscire dai propri confini cioè non era possibile distribuirlo al di fuori degli USA dovettero poi fare una nuova società ad Amsterdam E quindi in Europa, e fare una nuova versione del software per poterlo distribuire. Pensate quanto sono potenti questi strumenti. Tutt'oggi, nello Stato di Israele e negli Stati Uniti, non è possibile varcare la frontiera in presenza di un sistema di criptazione duro, quindi a chiavi maggiori di 2048 bit. Vabbè, quello che è. Cioè, se noi entriamo nello Stato di Israele con un sistema di crittazione di questo tipo, viene eh, assimilato a un'arma. È come se entrassimo con un Kalashnikov. Dentro del salto Quindi non ci fanno entrare o ci sequestrano la nostra attrezzatura. E di che attrezzatura sto parlando? Di un laptop. Se voi avete un laptop con su Linux, molto probabilmente avrete anche gli strumenti di crittazione, per cui non potete entrare in, teoricamente in quel paese. Cioè, se ti fanno un controllo alla, alla frontiera ti possono tranquillamente creare problemi o, perquisire, o, o requisire l'hardware. Quindi, questo per dire quanto questi strumenti di cui stiamo parlando facciano davvero paura al potere. Allora, eh, impariamoli, non è difficile, facciamoci aiutare dai tanti e tante che eh, nei, nei vari laboratori informatici della nostra città eh, sono disponibili eh, per, eh, per insegnare i rudimenti della crittografia. Vogliamo dare anche qualche indirizzo web? Beh, sicuramente per quanto riguarda Roma possiamo citare il Bugs Lab e quindi www.bugslab.net È è scritto, Bug. bugs, scritto Bugs bugs scritto Lab e eh, citerei anche il, il FAC Lab del Laurentino 38 di cui non so, sì, <ride> di, di cui io non, so non conosco diciamo, il sito ma lo trovate senza problemi ma l'appuntamento importante è per fine giugno, il 24 giugno a Firenze ci sarà l'hack meeting, l'annuale incontro di tutti gli interessati a, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al free software, alla crittografia e quant'altro chi vuole può venire anche lì a Firenze e lì sicuramente si avrà modo di utilizzare questi strumenti Bene, grazie a Davide per questa mh, per tutte queste notizie, per queste riflessioni chiudiamo qui il ciclo del 2010-2011 per quanto riguarda l'informatica Ultima trasmissione collettiva, un po' di bilancio e speriamo anche di dialogo con chi ci ascolta, lunedì 13, un lunedì particolare perché avremo i risultati del, dei referendum a cui siamo tutti e tutte chiamati a votare. E questa è Radio Onda Rossa, 87.9 in FM, entro via massima, vi dà appuntamento a lunedì 13 giugno.